El disc, l'espai en el qual nosaltres us portem un intèrpret... Un, un artista, en definitiva, que ens parla de la seva música. I això és el que avui volem fer amb la cantant de Valls, que ja ens ha acompanyat en alguna ocasió, eh, Maria Jacobs, presentant-nos el seu àlbum, que tant es pot pronunciar en anglès com en català, Invisible. I com Invisible no volem que siguin les seves cançons, deixem que ella ens en parli. Si en un altre dels nostres espais havíem eh, considerat, doncs, escoltar la cançó No marxis, en Català, avui volem fer una de les cançons, que n'hi ha també amb aquest disc, que canta en anglès. La cantant de Valls de Tarragona ens parlarà d'un tema anomenat Foolish. Foolish és una cançó en anglès i és la primera que, que he gravat al videoclip. Es, el títol vol dir tonto, però tonto d'amor no? de, de sentit més bonic i um, la, la cançó tracta d'un tema amorós però no tan mm, simple, sinó més passional més romàntic i una mica més juvenil You make me feel foolish It's not the first time I'm wicked by a smile And I just can't hide You're driving crazy I want you tonight slow motion no me stress bid I'm on your mind my now take action i'm feeling so alive my face My heart burns in all time When I see you lying I catch your attention Doncs així hem escoltat a la Maria Jacobs un cop més amb les seves cançons. En aquest cas, com us hem comentat, el que hem fet és escoltar una de les cançons que formen part, en anglès, del seu àlbum Invisible, un dels excel·lents àlbums publicats el 2019 i que té amb la jove cantant, intèrpreta, compositora de balls un dels joves valors del nostre país. Se'ns ha parlat de Foolish, avui amb el nostre programa. Ha estat un plaer escoltar-la, espero que sentim moltes coses més de la Maria i a cop